A 117 Perc emberre ezen a héten. A Prima Primisszemediás Bálint György a Bárint gazda. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mivel most találkozunk mi itt így először a hallgatók fülével, úgy, mint a hét embere, és akkor nagyon sok mindent tudunk öről, hogy kertészmérnök, hogy mezőgazdasági tudományok kandidátusa, és hogy az a közszolgálati tevékenység, amit a tévéken, a médián keresztül. De hogy hogy kezdődik a természet szeretete? Mit jelent az ember életében találkozni kerttel, a földdel? a növényekkel. Mit jelent az, hogy az ember elkötelezi magát emellett? Mikor történt meg ez önnel? Hát a természet szeretete az a génjeinkben van megörökítve, és az egy természetes jelenség, hogy az ember szereti a természetet, és az a természettel ellentétes, hogyha valaki nem szereti a természetet. Hmm. És mi most arra törekszünk, pl. de most egy ilyen nagyon izgalmas és beláthatatlan jövő időben, amikor arra kell számítanunk, hogy a klíma megváltozik most arra törekszünk hogy minél jobban megismert az egész társadalomban a természetnek a szépségeit meg az hogy a természetnek szüksége van az ember segítségére mert azok a kultúrnövények amelyek körülvesznek bennünket azok csak akkor fejlődnek szépen a termőnövények akkor hoznak szép, jó és nagyon egészséges gyümölcsöket, hogyha gondozzuk is őket. És ezért valahogy ez, ez, ennek a nép tudományában megint úgy benne kellene lenni, mint ahogy száz évvel ezelőtt is benne volt. Én, én jól emlékszem arra, amikor kisgyerek voltam, hogy a falubéli parasztok úgy beszéltek az állatokkal, mint hogyha megértenék az, azt, amit mondanak meg. Úgy megfigyelték a növényeiket, hogy szinte óráról óráról látták, hogy mikor nyílik ki egy virág, mikor érik be a lucerbe vakja annyira, hogy leérdemes learadni. Szóval ez elmúlt sajnos, és főleg, főleg a nagyvárosi embereknek az életében. És én ezért font tartom, nagyon fontosnak a kiskerteknek a gondos ápolását, mert ez megtanítja az embereket arra, hogy milyen értékek vannak ebben elrejtve, és milyen értékeket nem használunk ki kellőképpen. Én nekem például van a kertemben egy magaságyam. Mi ketten élünk a feleségekben, a gyerekeink, meg unokáink, meg dédunokáink azok, külön öndálló életet érne, és van egy kicsi magaságyunk, amiben annyi zöldség megterem, hogy minden napra van valami zöldség, koratavasztól későszig. Az idén például a fejes kezdődött, meg a hónapos letekkel, meg a zöldborsóval, és aztán később volt a paprika, paradicsom padlizsán, volt egy néhány fűszerdövény. Most pedig, amikor már kiszedtük ezeket a terményeket, beültettem díszkáposztával. Mert ez egy olyan okos és kedves és elfaporításra bíltó növény, hogy nagyon szép, mutatós, különböző, nagyon változatos formával és színekben pompázik a kertben, és hogyha az embernek úgy hozza a kedve, akkor kiszedheti a földről, és salátát lehet belőle készíteni. Éppen olyan jó salátát lehet belőle előállítani, mint a mint a fejes salátából. Szóval sok-sok-sok szóval minden van, amit, amit, amit nagyon jól lehetne hasznosítani, és amit érdemes megtanulni. Nem csak annak, aki hivatásszerűen foglalkozik ezzel a dologgal, hanem annak is, aki könyvelő, vagy, vagy, vagy pénzzel számoló, vagy eladó, annak adnak is sok örömet és sok hasznot tud hozni a kis kert. Ott tartottunk, hogyha emlékszik rá tegnap, hogy mesélt nekem nekünk nagyon sokat arról, hogy hogyan lehet a természetet, ha nem is az erdő, de mondjuk a kert szintjén visszacsempészni az életünkbe. De akkor, amikor ön elkezd... Hogyan lehetne az a, a természetbe, az életünkbe? Igen. Na, hát akkor jól értettem. És tudok erre egy nagyon konkrét javaslatot tenni. Van a zöldség és virágszermelésnek egy korszerű módszere, amit úgy hívják, hogy maraságyban való termelés. A maraságy egy egyszerű keret, amit akár téglából, vagy deszkából, vagy veszőből is elő lehet állítani, és ebbe érett komposztot és a tetejére jó termőföldet kell tenni. Ebbe aztán bele lehet ültetni korotavasztól késő őszig mindig növényeket. Nekem például most éppen a harmadik generáció növényei vannak a magaságban Tavasszal, hónapos retek, zöldhagyva, tehát fejessaláta, spenót, sóska volt benne, aztán amikor ez kikapott az ágyból, akkor paprika, paradicsompalátákat ültettem bele, meg fűszernövényeket, meg egy-két gyógynövényt is, és hát ezek gyönyörűen teremtek, de ennek most már vége van, és úgy, hogy most végül díszkáposztát ültettem bele. Ezek nagyon szép színű káposzták, és közeli rokonai annak a fejes káposztának, amit mi savanyítottan szoktunk fogyasztani, de ez is ehető. Tehát, hogyha az ember úgy érzi, hogy majd télen, hogy valami zöldségre van eh, nagyon étvágya, akkor egy ilyen eh, díszkáposztát ki lehet venni, apróra meg lehet kell vágni, egy kis ecetes, meg cukros, sós lével az ember megszelídíti, és akkor nagyon kellemes a téli vitamin hiányos időszakban egy nagyon kellemes étel. De hát ezért ajánlom azt, hogy minél többen városi emberek is hozzák be a természetet a városba, ilyen magaságyat akár egy panelháznak a udvarán is föl lehet állítani, és egy másfél négyzebb méter felületű magaságy, a egy, egy embernek a, a igényeit tulajdonképpen, hát nem mindenből, burgonyából mondjuk szem, de a, a, a fontosabb zoltségféléből kielég. Úgyhogy jó szívvel tudom ajánlani, hogy minél többen csináljanak ilyen a Beszéltünk sokat a díszkáposztáról, meg említette a kertet. De mi az ön kedvence, a, valami növény vagy virág, ami csak úgy szép, nagyon kedves a szívének, csak úgy tetszik. Hogy milyen virág? Igen, ami, ami nem haszon növény, hanem csak úgy szereti nézni. Ami szépíti a környezetet. Igen. Hát nagyon sok van szerencsére. Ezernyi virág közül között lehet válogatni. Én például számomra a legszebb élmény az elmúlt napokban az volt, hogy egy egy külvárosi utcában láttam egy csúnya szürke villanyoszlopot, ami alatt egy uh, háttalpalatnyi uh, földre uh, valaki három árváskapalátát ültetett. Hm. És én, hm. hogy nem csak én álltam meg ott megcsodálni ezt a három árváskapalátát, hanem sokan, akik arra mentek, mindenki rámézett, és azt mondta, mosolygott, és azt mondta, jaj, de szép ez. Hát pedig olyan egyszerű dolog, és megszintítja az embernek az életét. Szebbé, kedvesebbé, kellemesebbé teszi azt a napot, amikor, amikor ezt a látvány került a szeme elé. Szóval nagyon, nagyon, nagyon sok díszítő virágunk van, és most hát nem véletlenül mondtam el ezt az árváska példát, most érdemes a kertekben vagy akár a ablakládákban is küldtetni árváskapalátát, azok most még a fagyokig szépen virágoztak, és átvészelik a telet, Levelektek a jelentős része el is pusztul, de tavasszal újra kiajtanak, és egészen június közepéig állandóan és nagyon szépen virágoznak. Gyuri bácsi, magas szereti a muskátlét? Szeretem, persze a, a, a mi lakásoknak az ablakaiban, muskákli van minden évben, és most is, és ezeket persze télen, fagymentes helyen kell tárolni, mert ezek nem viselik el a nálunk szokásos fagyokat, de most még, amikor ilyen szép kis idő van, mint amilyen érvezünk, és éppen nálad van, látogatók, akik a teraszon üdnek, és nagyon jól érzik ott magukat, ott most a huskátlikat még ott lehet hagyni az ablakládában, de amikor a tévében, vagy a rádióban halljuk, hogy közelednek a fagyok, akkor fagybentes helyre, pincébe, pincelejáratba, nem fűtött előszobába, vagy más egyéb helysébe el, el lehet helyezni, akkor átvészelik a telet, és havasztal visszavetve, újra vissza lehet tenni az ablakba, és akkor egész nyáron gyönyörű virágokkal, ugye most már van, nem csak piros, hanem rózsaszínű, fehér is, meg, meg ilyen cifra, több színű Muskát is, úgyhogy mindenki válogathat benne, hogy mit tart a legszebbnek. Én, én a legszebbnek azt tartom, hogy a piros muskátni, meg a fehér, meg a zöld levele, mellé, még fehér petúniákat is szoktam ültetni, és akkor a piros fehér Zöld is ott van egy, egy, egy ládában. Hát nagyon-nagyon -nagy örömmel köszöntöm Önt mai napon is az október 23-ai adásunkban. Nem is tudom melyikről kérdezzem az 1956 október 23-áról, vagy beszéljünk inkább előre, előre a mai gyönyörű napsütéses október 23-áról. Hát nem értettem fontosan, hogy mit kérdeztél, de... Az, hogy gyönyörű, szép idő van, azt meg tudom erősíteni. Felségem <gül> éppen most jött haza a Galaton mellett volt egy pár óra hosszabb, és azt mondta, hogy gyönyörű, olyan e, e, nyárvégi idő volt, amire ő sos nem emlékszik. És igazán én, én sem emlékszem rá, hogy valamikor ilyen október közepén, vagy bá, éppen vége felé, ilyen, ilyen gyönyörű, kedves, kellemes idő van, amikor az ember csak örül, hogy, hogy, a, hogy szabadban tud, tudja eltölteni azt a ki pár órát, ami rendelkezésére áll. Na. Igen, Gyuri Becs, és hogy telt a mai nap? Meséljen nekünk, mit csinált? Hogy mit csinálok? Igen, hogy telt a mai nap, az október 23-a? Hát eh, hát éppen éppen írni készülök az internet számára egy kis beszámolót arról, hogy a somogy Várda nevű községben eh, eh, eh, ahol a, hát egy kitűnő polgármester működik, most már negyedszer választották meg eh, polgármesternek, és ő arra tette fel az életét, hogy ezt a kis háromezer lakosú körséget, szép, tisztává, egészségessé, barátságossá, mosolygossá teszi. És tényleg az a helyzet, hogyha az ember belép be a község határába, akkor tiszta, gondozott, rendezett utcákat lát, a házak szépen gondozottak, a kertek gyönyörűek, most is rengeteg virággal most különösen nagyon sok árvácskát ültettek ki, és ezek nagyon szépek. És hát ott is, ott is olyan barátságos emberekkel találkoztam, hogy akik szívesen kiöntik a szívüket, és elmondják azt, hogy mi az örömük, és mi a bánatok. Na most véletlenül arról volt szó, hogy ebben a községben van, 16 művészi alkotás a közterületen. És most lett egy 17 egy nyíló tulipán, amit hát, hogy mondjam, csak nekem ajánlottak föl. Mm. És ezt a, a, a község bejáratánál állították fel, persze a polgármester beszédével, és hát nekem is kellett egy pár szót szólnom, meg volt egy kis éneklés, meg vers, és szalaga, avatással, tehát nem lepedővel, hanem nagyon ügyesen, nemzeti színű szalaggal volt körüléve és hát le, levontottuk, és hát így mindenki számára láthatóvá vált ez a szép szép szoborszerű hát műharkotás. De ezzel nem fejeződött be ez a kedves nap, mert a művelődési házban volt egy kultúrműsor és utána azt kellett elvállalnom hát szívesen is tettem hogy a feltett kérdésekre válaszolok és nagyon érdekes kérdéseket kaptam és szívesen is válaszoltam rá és megerősödött bennem az a tudat, amit egyébként hát régen ápolok magamban hogy abból tanul az ember a legtöbbet, amit kérdeznek tőle. Hmm. Mert a, amit kérdeznek az emberek, abból az tűnik ki, hogy valami nem világos számokra és, és magyarázatot kérnek. Amit nem kérdeznek, az, az, az valószínűleg nem is problematikus számok én tudom, hogy mit kell írni, vagy mit kell elmondani a civil rádióval, ahhoz, hogy, hogy azt meghallgassák az emberek, és, és hasznosítsák is. Mint ahogy most azt mondom, hogy a gyep az nagyon fontos része a kertnek, mert nem csak szép zöld, és ezzel mondjuk a nyugalmat árasztja a ránézőre, meg annak, aki a közepére egy fotelt kitesz, és ott olvasgat, vagy hallgatja a rádiót, hanem megtisztítja a levegőt, portalanítja és e, hát meg is védi a környezetet különböző kártevőktől és korokozottól is. Úgyhogy e, e, meg kell tartani azt a régió szokást, hogy a, hogy, hogy, hogy a, a, a kertekben elegendő gyepes, gyepesített terület is legyen. Ez nem éppen a legolcsóbb dolog, és elég sok munkával is jár, de ezt az ember visszakapja akkor, amikor a kertet hasznosítani tudja, legalább azzal, hogy maga is odaül, vagy a barátaival ott beszélget, és hát a, a kert, csendességnek is a területe, hát az igazán a fáradt ember nyugalmát biztosítja, és teszi lehetővé. Na, szóval most a, ezeket a gyepeket most késő, hát ősszel <tos> egy ilyen fűszaggató géppel ami hát kapható, nem is nagyon drága gép, sőt, a legmodernebb fűnyíró gépek, azok már föl vannak szerelve ezzel a szerkezettel, ami meghasogatja a gyepet, keresztben hosszába kell művelni, és ez lehetővé teszi, hogy a régi gyep gyepek azok és megújuljanak. Lehetővé teszi azt, hogy a csapadék, aminek most nagyon nagy hiányát érezzük, ha lesz, mondjuk a jövő héten esik az eső, akkor jól be fog szívódni a, a, a meghasogatott gyep közé, és hát ellátja a mélyebbre, mélyebben gyökerező a gyökereket is. <köhö> És ez még a gyomokat is kiírtja. Különösen a kellemetlen kétszikű gyomokat, például a széles levelű útifühet, amely hát rendkívül gyorsan szaporodik, azt, azt is kiírtja, mert ki tudja tépni a gyökerestől ezeket a kövényeket. Hm. Úgyhogy a gyep tartására ez a hasogatás, ami szó az előbb nem jutott éppen eszembe, hát ez, ez egy nagyon fontos őszi munka, amit még jó ki lehet egészíteni műtrágyázással is, és hogyha éppen nem lesz elegendő csapadék, akkor még öntözéssel is, és akkor jövő évben hát nagyon szép smaragdzöld gyepet élvezhetünk a kertünkben. Tisztelőm a civil rádióban az elkötelezettségét is, és e, hát becsülöm azt, amit, amit csinálnak igazán. Gyuri Becsés, hogy telt a mai nap? Meséljen nekünk, mit csinált? Hát, hát éppen, éppen írni készülök az internet számára egy kis beszámolót arról,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 a gyökereket is. <gül> És ez még a gyomokat is kiírtja. Különösen a kellemetlen kétszikű gyomokat, például a széles levelő útifühet, amely hát rendkívül gyorsan szaporodik, azt, azt is kiírtja, mert ki tudja tépni a gyökerestől ezeket a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 és az a természettel ellentétes, hogyha valaki nem szereti a természetet. Hmm. És mi most arra törekszünk, pláne most egy ilyen nagyon izgalmas és beláthatatlan jövő időben, amikor arra kell számítanunk, hogy a klímánk megváltozik,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 külön a életet élve És van egy kicsi magaságyunk, amiben annyi zöldség megterem, hogy minden napra van valami zöldség, Az idén például a fejes kezdődött, meg a hónapos letekkel, meg a zöldborsóval, és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 annak adnak is sok örömet és sok hasznot tud hozni a kis kert. Ma már nem lehet azt mondani, hogy Magyarország egy mezőgazdasági ország, hiszen nagyon jelentős iparral rendelkezik, és a nemzeti jövedelemnek egy kisebb részét teszik ki a mezőgazdasági termelés. De ezen belül a kistermelés, a kiskerteknek a művelése az rendkívül jelentős dolog a, a lakosság ellátása szempontjából. A statisztika szerint több mint egy millió kiskert van, amikben be beleszámítják a kertes családi házakat, mint mondjuk Budapest egyes mm. kerületeiben, mint ahol most ülünk, történetesen ezt sorsanoknak hívják, és a mellékneve az, hogy kertváros és most még inkább kertváros lesz, ahogy hallottam. E, e, és benne vannak az üdülőkertek, a hobbikertek, azokat, amiket a az önkormányzatok kiosztottak szinte minden településen, kisebb-nagyobb területeket, ahol, ahol termelnek gyümölcsöt, zöldséget, szőlőt van, csak szőlőt vagy csak halvált. Ezek sok, sok minden szempontból nagyon fontosak. Nem csak azért, mert termelnek, mert valódi uh -huh. értéket állítanak elő, hanem nagy mértékben azért, mert egyrészt az embereket összehozza ilyen, körök uh -huh. társaságok alakulnak ki, amelyek nagyon tevékenyen működnek. És azért is, mert aki termel, az ö, friss gyümölcsöt, friss terményt ö, vehet magához, és olyat, amit ő szeret leginkább. Hát például én nagyon gyakran találkozom azzal a problémával, hogy a piacon nem lehet már erős paprikát kapni. De a, különösen a hozzámasoló idősebb korosztályú emberek, azok szeretik a erős paprikát, vagy a lecsót erős paprikából, vagy részben erős paprikából készíteni. Hát akkor, ha kertje van, akkor termeljen magának erős paprikát, vagy például ebben a dologban nagyon sokat küzdködik most a kereskedelemmel, hogy más a kereskedelemnek a minőség iránti igénye, mint a fogyasztónak. A fogyasztó például azt szereti a paradicsomtól, hogy vékony legyen a héja és ízes e, legyen, a lehet illatos és mm. a paradicsomnak nagyon jellegzetes illatok. A kereskedő viszont azt kéri, hogy vastag legyen a héja, hogy minél tovább tudja tárolni, mondjuk még a pulton is, <hül> és inkább a a külső helyet legyen Szép. vonzó, mint, mint a beltartalmi értéke. Ezen kívül orvosilag az nagyon fontos, és ez kifejezetten határozottan uh -huh. merem mondani, hogy aki termel, az többe, több gyümölcsöt és több zöldséget hogy azt, mint mint aki vásárolja. Ez egyébként logikus dolog. Hát ott de, van. De, de hát ez egy fontos dolog, hogyha egymillió kiskert van, és a családnak a létszámát három fővel minimum uh -huh. számoljuk, akkor az azt jelenti, hogy a, a népességnek az egyharmada kerttel Foglalkozik vagy kertet művel, vagy valami képen valami dolga van a kertel, uh -huh. majd mamának van a kertje, ahogy nem tudom. Szóval ö, ö, szerintem sokkal nagyobb figyelmet érdekelne, ö, értik, ö, érdemelte meg ez a kérdés, mint amennyit mostanáig kap. Egyébként azt jelenti, hogy ki is szelektálódnak, ki is halnak bizonyos fajták, mert ugye a kereskedők nem akarják átvenni, mondjuk vegyük ugyanazt a paradicsomot, ugye azt nehezen tudja tárolni, ezért aki mondjuk eladásra termel paradicsomot, akkor az nyilván azt a fajtát fogja termelni, amit a kereskedőkért, és ezért azok a fajták, amiket egyébként meg I szeretünk, azok meg népszerűtlenné válnak, nincs van magjuk, I tehát hogy... Így van, így van, én is mindig... Minden évben egy küzdelmet folytatok, hogy, hogy, hogy hozzájussak olyan eh, paradisok, éppen mondjuk fajtákhoz, a, a házi feldolgozásra is, meg, eh, meg a friss étkezésre is, a legalkalmasabbak a kedvezőben. Ebben egyébként az is benne van, hogy Ilyenkor eltűnnek azok a tradicionális magyar fajták, például Magyarországon vagy más országban a saját Sajnálat fajták, amik egyébként fennye. pontosan azt tartalmazzák, ami erre az éghajlatra kell? Magyar, nagyon jó, jó, jót mondott most, mert éppen itt aktuális, mert én még emlékszem rá, hogy hát fiatalkoromban egyetemre jártam és tanultam a fajtákat, akkor a Fóti paradicsom uh -huh. volt a vezető paradicsomfajta, de akkor nagyon szerették a nagy paradicsomokat. Most meg a piacon nem lehet kapni csak ezeket a mini meg koktél paradicsom. Igen, igen. Igen, igen, apró paradicsomokat. Én magam is nagyon szeretem, amikor egy jó nagy paradicsomot fel tudok vágni, és Szabomná, volt meg egy jó fejjegyek nyírja. Még, még mindig azt, az a legünnepülő reggelim. ha pedig. Egyébként ezen gondolkoztam, hogy ezek a pici paradicsomoknak, mert ugye Spanyolországban ott nő ott a mezőn ez a kis koktélparadicsom, de nálunk ez nem egy ős történet hogy azért olyan népszerűek, mert hogy már rágni, meg vágni is lusták vagyunk? Tehát, hogy minek Igen. köszönhető, hogy ezeket a törpéket Igen. választjuk, hogy ne kelljen már félbe vágnunk se, vagy miért? Igen, hát ebbe, ebbe is igaz, van, de van egy nagyon érdekes jelenség most. amerikai statisztikában olvastam, hogy a legtöbb gyümölcsöt az amerikai polgárok, tévénézés közben és autóvezetés közben fogyasztja. De érdekes. És ennek következik, ezt uh -huh. úgy hívják, hogy street food. Uh -huh. A benzinkutatnál mindenütt lehet kapni kis um, zacskókban, kis csomagolásban olyan gyümölcsöket, meg zöldségféléket, amelyeket nyersen, szívesen uh -huh. fogyaszt az ember, jobb, mint hogyha csokoládét fogyasztana, de olyanok, amihez nem kell késvilla, uh -huh. mit tudom, papírszalveta, uh -huh. hanem, hanem ki lehet venni egy zacskóval, és meg lehet enni, uh -huh. és, és ez, ezek a mini paradicsomok ezért terjedtek el. De nem csak ez, hanem nagyon sok minden más, én, én figyelem, amikor most már nagyon ritkán, de azért mégis van alkalommal ezt megnézni, mit, mit ami apróra vágott, sárgarépa, karalábé, e, mindenféle zöld, zöldsit, paprika, paradicsom, és gyönölcsöket is, például lebogyózott szőlő meg ridiszken hmm. közmét. Tehát olyan dolgok, amik nem veszik el például az autóvezető figyelmét a, arról, amit csinál, hanem csak oda nyúl, és szárnálged. nem lesz hosszos a kezese. És sokkal egészségesebb dolgok, mint, mint ezek a Maradjunk a termelés problémáján. Szóval termelés és a kereskedelem még mással küzdelemben van.